Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. Péntekente. Szerusztok, kedves hallgatók! A Hármas könyvelés. Irodalmi podcast. 67. holmi hallgatjátok? Én pedig Szedlák Ádám vagyok. Én Kis Gabriella És én Fejes Palás. És rögtön Ádám, tiéd az első rögtön, ír, rögtön én is is ném a csend. Uh, jó, hát én azt a hírt hoztam, amit nem biztos mindenki olvasott mindenhol, hogy az Amazon beleszaladt karácsonyi szezon előtt egy akkora nagy ordas parasztlengő bofomba, hogy örömnézni. nézni. De rögtön vitatnám, hogy valójában nem, mert semmi hatása nem lesz az eladásaikra, és a usernek, aki ugye problémát, illetve sérel érte, azzal se történt semmi pozitív, úgyhogy... Vissza, visszakaptál végén a könyveit, ugyanakkor felújította azt a három és fél mint hogy az Amazon így a kintölön tud dolgokat csinálni. Igen, ugye vissza tudta vonni a... Valami ilyesmit olvastam egyébként valami századik kommentben, hogy például, ha valakinek giftet adtál, tehát küldtél egy könyvet, amit megvásárolta, és az problémás user volt mondjuk kommentben mit tudom piszkálódott, vagy egy kritikál, vagy valami, akkor így a... Tehát azért is szüntettek meg a ökántot, hogy kapcsolatban vagy ilyen piszkálódó júzárra. Másoknak a bűne is vissza a fejedre. Uh -huh. Előre elmondom, gyorsan a olvasók tudják, vagy a hallgatók tudják, miről van szó. Tehát, hogy egy, egy norvég lánynak volt kettő darab kindője, ebből az egyiket azt Angliában vette, a másikat azt pedig egy Dán apró portáról szerezte be. Az egyiket ő használta, a másikat az anyja. És Norvégiában nincsen Amazon, ezért a Brit Amazonon vásárolhatott. Norvég címon és Norvég bankártyával. Ez az a kettő, ami alapján szokták az embert. És semmi gond nem volt, az egyik, egyszer meghibásodott, azt ki is cserélték még szépen. Amikor viszont másodszor is megtörtént ez, akkor belementek a cserébe, majd elkezdtek jönni helyette ilyen fenyegetőzős levelek, hogy most törlik az kártyát, amit meg is tettek. És aztán ebből ezt ő megírta a poszt, az egyik barátja, hogy hogy milyen kafkai helyzetbe került az ő haverja, és milyen leveleket kap vissza nagyjából, tényleg olyan, mint hogyha Dr. Spock-kal levelezett volna. Vagy mondjatok, hogy még kevésbé értelmes embert. Na mindegy. És, és aztán, amikor, amikor ezt a hírt lehozta, nagyjából mindenki, és az Amazonról elmondták azt, hogy hát igazából nincsen nálad a könyved, meg az nem birtoklás, amikor egy-e könyvet vásárolsz, hanem, hanem egy ilyen is jellegű dolog. Akkor Ugye, mert, után... mert az, az nagyon fontos eleme ennek, hogy itt te törölték is a kinderről a könyveket, ugye? Két verzió van. Az egyik, hogy a eleve nem ért el. A másik pedig, hogy törölték volna a ezt nem tudjuk. Az biztos, hogy a webben nem fért hozzá a könyvtárhoz, amit megvásárolt. Hát tudjátok, hogy ez a visszatérő sztori, hogy, hogy én, én is azért napi szinten féltem az Amazon kontómat. És tényleg mindenkinek azt javasolnám, hogy igen, vásároljunk nagyon jó e könyveket, mert nincs annál jobb aznap, amikor kijön jó áron megvásárolni eredeti nyelven a könyvet, de tényleg alkalmazzuk a jótét lelkek által fejlesztett DDRM plugint. meg mi ez a könyvmenedzser alkalmazás, amit használunk? Calibre. Calibre, tehát egy nagyon egyszerű pluginként telepíthető dolog, amiben belehúzod a Kindle desktop alkalmazásba letöltött könyvet, és onnantól tényleg a magadévá teszed DRM-mentesen. Igen, az embernek a könyvtár sokkal fontosabb annál, mint hogy kereskedőházakra és könyves cégekre bízzanak a kezelését. Igen, mert tényleg ez az egész DRM dolog, nem beszéltünk róla, mert nem akkor hír, de talán egy hónapja volt, hogy például Sony, a Sony online boardba árusított a Playstation portable eszközökre képregényeket, és ott például beszüntették azt a szolgáltatást, és aki tehát ott vett képregényt, ugyanúgy többet nem fér hozzá, nem tudja új eszközre letölteni, vagy újra letölteni a, a, a psp re Ugye a zeneszolgáltatások rendszeresen szűnnek meg, Microsoftnak volt egy ilyen e-könyvboltja még a nagyon korai időkben. az lites Bizony. <gül> Igen, meg online játékoknál ugyanaz, amikor kihúzzák a szervert, és írtán eltűnik a játék nagy része, ami, ami pont a közös alapult. Igen, szóval így igényesíteni kell a, a saját érdekeinket, a saját eszközeinkkel, mert nem, nem bízhatunk ezekbe a cégekbe. Uh -huh. Én itt bevágtam egy linket a kis jegyzetünkbe, ez a techcrunch ott egy fickó, konkrétan ezt írta meg, hogy hogyan védd magad. Az egyik az, hogy a DRM-et púcold a másik bekapolj, a harmadik meg, hogy válasz a pénztárcáddal az, az indi kiadókat, meg ilyesmi, és ez nagyon érdekes nekem, hogy ez már egy ilyen hivataloskodó felületen is komplex stratégiát ajánlanak neked, hogy hogyan védd meg magad az Amazon-tól. Úgy, ér, úgy érzem, hogy igazán mögéjük állhatunk, mármint hogy a sorba, hogy akkor mi is Igen. toljuk ezt. Hát ezt az te... indikkel indi kapcsolatban nekem lesznek fenntartás, ami egy picit később majd. Oké, okay. mert hát én, nekem az az alap az, hogy én ezt az adott regényt meg akarom venni, és ahol meg tudom, ott veszem meg, és az másodlagos, hogy mennyire open, meg, meg aláírnája, -e hogy hívják a kori doktorok, hogy elég open-e, meg mit tudom én, de, de tényleg aztán a saját eszközeimmel, főleg ami olyan könyv, hogy na ezt mindenképpen el, el akarom többször olvasni, azt kipucolom. Jó, van következő hír, most már egy jó meg... fölháborodtunk. Ide akartam egy félmondatba csak becsatolni, az a következő hír amit mondok mindjárt, hogy végét ért a frankfurti könyvásár, és ez lejött, úgy néztem, hogy MT anyag nálunk kötvefűzvén, és elég hangsúlyosan benne van az, hogy a egykönyves világban a szerzőjogoknak kérdés az egyre fontosabb. És minek után ezt egy német ember mondta, ahol az egykönyvek egyébként is eléggé csehül állnak, morvául, szóval Aha. az a majdnem német, már típusúan állnak, ezért ez itt ez különösen vicces számomra, hogy itt uh, nem az fel, nem felhasználom a kiszolgálásáról, nem az élményről. Tehát nem, semmilyen ügyféloldali dologról nem beszélnek, hanem a jogról mint teljesen kifordított néz, nézata ennek az egész dolognak. Hát igen. Úgyhogy uh, izgalmas lesz Európa még. Jó van. Hát de menjünk tovább. Még mindig te vagy át. nem. Ó, az... Isten kellegye meg. Jó, elmondom gyorsan ezt a kettőt. Az egyik, az egy kapcsolódó link, majd a poszban benne lesz. Ott a Forbes nevű üzleti labban veszik sorra azt, hogy a, az elektromos javak, illetve az e az pontosan kinek a tulajdona, és hogy licenszelve van-e, és hogy akkor ez olyan nem mint a igazi könyv. Izgalmas ez megint körbe és ezért mondtam, hogy pofonba szaladt bele az Amazon, mert ezt egyszerűen lejátszották, amikor, amikor pont George orwell a 84-ét törölték különböző eszközökről. Abban már majdnem kimosakodtak, és akkor most megint jön ugyanez a vita, ez így szórakoztó lesz. A másik pedig, hogy az EU, az, az ismét akciózni kezdett, most, hogy ismét mindenkit figyelmeztetnek arra, hogy lehet böngészőket letölteni a Windows-odra. Most elővették az Amazont, aki Európában luxemburgi cégként van jelen, ahol egy ilyen bődülöletes 3%-os adó van az e-könyvekre. És... És mennek a tárgyalások, hogy hogyan lehetne ezt megcsinálni, úgy, hogy a, a helyi könyvesboltok, meg a helyi könyves szolgáltások ne kerüljenek hátrányba. És vagy Luxemburgjá adót, vagy az Amazon legyen jelen, máshol is legyen szíves, hogy, hogy mindenki egy, egyformán részesüljön az e-könyves. Uh, és hogy mindenki ezzel. egyformán rosszul járjon. Igen, ez hát. nekünk nagyon jó lesz a vásárlóknak ismét, úgy, mert köszönjük a lehetőséget. Úgy, úgy is már arra vártunk, hogy mikor emelik már az e-könyvek árait. Nem tudna az EU ebben segíteni? Nem mindegy, a 27%-os magyaráfát még beérik, az egy darab, van még idő. Egyébként Angliában is, ugye, amit példának hoztak itt, ott 20% tehát az is rettenet magas. Na mindegy, meglátjuk, mi lesz belőle. Gabi, hm. mondjál, te is egy, egy jó hír. Okay. Milyen jó, foglalmazást kérd már a Jaj, előbb az átkötő hír, az a Helsinki könyvfesztivál, ami most egy-két helyen megjelent az interneten. Én az irodalmi jelenes linket választottam ki, de szerintem ez sajtóközleményszerű. E, igen, e, Ami, Aminek az az érdekessége, hogy, hogy nekem szimpatikus ez a pak, amivel kimentek a magyarok oda, mert magyarok, magyarok egy nagy standot kaptak, mindenféle kiállítás, és finnül jelentetnek meg könyveket, aminek itt a listán szerepel a közleményben, és például a Budapest Noir, vagy Spiró György, akkor a semmi kis életek, ami nálam listás, de ez egy friss 2012-es könyvecske. Vörös Sándor, ilyesmi. Nekem nagyon, nagyon szimpatikus, hogy egy ilyen jó kis széles szkóp kerül oda ki. És ezt el akartam egyszerűen csak mondani, hogy vannak hagyományos könyvfesztivál ennek ilyen előnyei, hogy a fény nyelven megjelennek a magyar szövegek. Nem tudom, egyébként milyen tempóban jelentek volna meg, de talán ez a könyvfesztivál a diszkötésben ez jó apropó. Nem tudom, hogy milyenek a film magyar kultúrális kapcsolatok, ezt tudom most nem tudni. De biztos, hogy sok ivás történik az alatt. Igen, igen, igen. Azt megnéztem, hogy milyen egyéb kiállítások, meg ilyesmik készülnek, és ez meg nagyon jó témák a Hoppál Mihály, Sámán, Eurászjai Sámánokról készített könyvei fotókkal levala is, tehát azért közelítenek, közelítenek, hogy jobb, befogadható legyen az, amit mi viszünk. Aranyos. A, a másik téma pedig, hát igen, ez csak ma történt velem egy nagyon kedves eset, és gondoltam, hogy bereklámozom az antikváriumot. Nagyon ritkán jutok el antikváriumban, tényleg már leszoktam erről, hogy így szerezzem be a könyveket, ha én elég sok papírkönyvet olvasom, még minden napig, de az a nek, de itt lázban lecsaptam a Vaterán egy könyvre, és kiderült, hogy ez egy antikváriumén amelyért ma, ma mentem be. És kiderült, az, az antikvárium kelős közepén egy ordas nagy kupat science fiction és fantasy könyv van. Szóval könyv az antikvárius fiatalemberrel, aki rácsodálkozott, hogy ezt a könyvet én olvasom, majd ilyen értő eszmecserében bonyolultunk a könyvről, Milyen? meg a... Könyvra, és, és nagyon ajángatta, hogy feltétlenül nézzek be máskor is, vagy írják neki e mert hogy a neten nincs fel minden, ez mondjuk ugye fekete pont, mert de könnyen lehet, hogy egyszerűen ez a, ez a papírkönyves pörgés ez nem, nem teszi lehetővé egy ilyen kis boltocskának, hogy teljesen napra készen vezessék on a felületen cuccaikat, és kiderült, hogy ketten dolgoznak az antikváriumban, az egyik a science fiction, a másik a fantasy nagy rajongója, és ezért, ahogy a fiatalmbel fogalmazott, ezeket mindig megveszik. Tehát ha valaki ilyesmit hoz, akkor megveszik, és hát számtalan Agave, Metropolis Media, ö, láttam ott az Orson Scott ez a Teremtő Alvin ö, sorozatból hármat is, és rengeteg-rengeteg könyv, most megvettem, Mennyit amit... Nem, nem, mondtam, hogy most csak... Odafigyelti? Hát vigyáztam, mert nem, nem tudtam, hogy még gyalogolom a várost, és így is volt már nálam elég sok cucc, de, de úgy esik. Ez természetesen a múzeum körúton van, és, és van egy olyan könyv. Antikvárium, direkt be lehet járni, szifit szemelgetni, illetve beszélgetni az antikváriussal. Tehát ez, ez egy, egy kicsit most így visszarendített az antikváriumba járás témájában, az egyébként a neve a antikváriumnak a vörös antikvárium, mint vörös Sándor. Kigondolt volna. Egy... Nem, én a szín, színre asszociáltam először, hogy milyen jól nézhet ki. És mellett a fekete antikvárium például. <gül> És egyébként ezen kívül, pont ezen a, tehát még egy antikváriumban jártam a héten, a már korábban emlegetett játékbaltos antikvárium, ami a, a kátszfogcában van, vagy a Akácsva körút, nem akácsva is sarok, azt hiszem. Így van, ahol, ahol használt játékokat tartanak, illetve számtalan elemét a, a vasútmodellezésnek, valamint van egy kis, tényleg egy csöpnyi kis uh, uh, spufni, ahol meg gyerekkönyveket tárolnak, de hát volt olyan könyv, ami külön voltak azok a könyvek, amik csak 50%-osak, mert újjak, és ott speciál uh, Pirultan tettem vissza a Bújásság története című, rendkívül alaposan kidolgozott képes albumot, tehát nem csak a gyerekeket célozzák meg, vagy. Vakam a kamaszokat is. Igen. <gül> és filéres tételeket szereztem be, többek között A Ádám által már többször emlegetett, ha bár nem az igazi kiadású részegyek királynőjét, és még olyan könyvet is, amit itt. El fogok olvasni, vagy említeni fogok az adásban, mint olvastam. Nem láttam az Ébenfalót véletlenül? Az Ébenfalót? Azt látod, nem, nem láttam, de nem is kerestem. Viszont elvileg ők is ott egy, egy, egy teremőrnek kinéző nénike, az rögtön lecsapott rá, amikor én kihúztam egy könyvet, hogy mi volt az, de aztán kiderült, hogy ők viszont online is fenntartják ezt az adatbázisukat, és ő abban a pillanatban, hogy én a vásárlási szándékomat ilyen biztosra jeleztem, akkor ő ezt rögtön rögzíti is online, hogy akkor az már nem ne, nehogy valaki közben megvegye. Aha, amúgy a vaterán egészen sok antikvárium van, mert mindig meglep. Igen. Te... Öcsémet zavartam be a rádi antikváriumban, mert azt hiszem pont múltkor adás közben vettem egy könyvet, és aztán ő, ő belvárosabb van, mint én, úgyhogy ő ért el kimenni, és az is azt kedves, aranyos, és ráadásul fent vannak a vaterán. Igen, csak hogy ez a vörös antikváriummal is antikvárium meg kiderült, hogy nem, nem tudnak két, két lakéletet élni, mert uh, ami az ott a fizikai létükben pörög, azt uh, vagy azonnal viszik fel, mint a játékboltosok, vagy pedig uh, csak az egyik helyen létezik a könyv. Tehát ez még egy kicsit problémás, biztos van erre majd megoldás, és ki fogják dolgozni, de ez így támogatandó, tehát az ében falóra arra rá lehet keresni, mert szerintem a játékboltosnak fenn van a teljes anyaga. ha hát, nem a ucióra fel egyébként, hanem, hanem fix ára akkor viszonylag gyorsan visszavehető. Tehát csak katasztrofális legben van az, hogy gyorsan be kell egy másik példányt. Igen. Hát ez volt a fogalmazásom az irodalom órára. Hát egy ötöst azért megajánlunk. Köszönöm. Legalább nem kellett leírni. Na Ádám, még ezt a kondort repízd elő. Igen, ezt csak azért raktam be, mert ki akartam mondani a címét. Üh, ismét a változása kedvére, a kötvefűzdén jelent meg a kondoriumos legújabb könyvének, amely noválás kötet lesz, illetve sok novállam meg a kis segény, a borítója, aminek az a címe, hogy nagy levegő, és Magda a bestiális népszínház utcai mindenes. Én azt gondolom, hát hogy az... ilyen izé, karikatúra dolog volt. Még ez még sokkal komoly. Jó, nekem kedvet tehát, hogy ezt a mellé már oda valami kuplékat, meg, meg ilyesmit, de a fene tudja, milyen, milyen leszem. Szerintem ügyes, ügyes cím. Nekem meg kéne folytatnom, a sorozatot is, mert abban még csak az első kettőt olvastam. De nem hát tekintek majd, úgy rá, rá, hogy bármikor beszélni. azok igazából jók ezek a az utolsót Azt én most loptam vissza anyámtól, aki elvittem, mielőtt elolvastam volna. <síns> Jó van. Jó, és egyetlen utolsó hír, amelyet megfogadtam, hogy beolvasok, mert nem vagyunk nyuszik, egy kedves hallgatónk, illetve az Borké küldte be, hogy a Velvet, ami rendkívül csodálatos cikket talált, erősen 18 éven felülieknek, bár természetesen ez lehet, hogy nem annyira komoly, de az nagyon csinos fiatal hölgyek szövegeket olvasnak fel, szép irodalmat, miközben egyre boldogabbá teszi őket valaki, egészen boldoggá, ahogy a Én azt tényleg csak kontrollált körülmények között szabad ezt megnézni, és nekem is bele kellett terü eh, tekerni, mert túl, túl erősnek találtam. Nem, ez, igen, igen, de könyv volt a kezükben. Így van, irodalom. <hőző> Aztán volt előttük, tehát igazából nem tudjuk, mi történt. Csapkodták Lehet, hogy is szép is, volt az, ami itt a sej gyakorol. sejtelmes mosolyok már rögtön a kezdőképpen, mert végre betöltött, de most adás közben csak nem nézem meg. Na jó. Mondom, én el, elszorulna a torkodam úgyis, úgyhogy ne néz meg. Te jó Isten. Na, inkább arról beszéljünk, hogy mit olvastunk, Gabi. Oké, okay, és hát az egyik könyv, az pontosan ebből a játékboltból származik, aminek a nem jut eszembe, a neve pedig annyira evidens, hogy véletlenül emiatt uh, játékbazárjátékántuk várjunk. Uh, és ez egy Clive Barker könyv, amit én megláttam a polcon, és ott hagytam, mert addigra már vásároltam mást, és visszamentem az utcáról. Addig <gül> a bicikli, amíg kötögettem ki a biciklit, úgy döntöttem, hogy egy frázt visszamegyek, az a könyv rám és uh... Ez egy másik könyv, de igazából elgondolkodtam, hogy kiknek szólhat, mert kisgyerekeknek... Perversz a titek, kisgyerekeknek. Hát, nem, erős erős nagyon a történet, és, és nyomasztó is, de, de például igazából, tehát aki ismeri Barkett, a Korbács, ez nekem ugye a tíz között van, de nagy hatást gyakorolt rám, de az abarat könyvek is, azokat nagyon szeretem. És amit talán itt valamiért kimaradt az életemből, és megvan itt a polcán, az a pokol kelt. Egyszerűen gyűlölöm a címlapját, vagy a, a fedlapját, nem vagyok képes emiatt belekezdeni rendesen. De ugye elképesztő gazdagság a fantáziája, a horror elemek, az, a, a, a megrázó, extravagáns pillanatok, de mindemellett rendkívül költői és játékos az egész, és ez, ez azért beleszivárog ebbe a könyvbe is, ha bár én ennek a könyvnek éreztem a stílusán azt, hogy nagyon leegyszerűsített mind, maga, csak a sztori az, ami elviszi. Egy kis unatkozó kölökről van benne a főhőse, aki aki az egy, egyik unalmas napja amikor már végképp nem tud mit kezdeni magával ez az egy fia megjelenik előtte egy nagyon furcsa egy ilyen széles, szinte ráfagyott vigyorú figura aki azzal kecsegteti, hogy van olyan helyre viszi el, ahol ahol, ahol nem fog soha unatkozni és a kiskölök, hát a, nem igazán érzi a kötedéseket a világhoz, és így beletart. És átkeverednek egy kötfalon egy kis egy, egy elég nagy házikóba, ahol még rajta kívül két kisgyerek is él, egy különös világba csöppennek, ahol ahol egy nap alatt lefut egy egész év, tehát reggel a tavaszra ébrednek, aztán nyár, délután elindul az ősz, és este pedig itt a tél, melynek itt benne van az ősz idején a Halloween party, illetve engem mindig megjön a karácsonyi ajándékok özene is. Tehát egy rendkívüli déli gyerekek számára nagyon kényelmes környezet, de persze sötét dolgok történnek itt, és, és ez a kiskölök az, aki fordít ezen a világon, és megpróbálja ezt a, ezt a rettenetes két, kétoldalú síkot felfejteni, úgy, mint a Korvácsban a fogát nagyon-nagyon-nagyon szóval tetszett a történetem, minden mellett tényleg azon gondolkodtam, hogy ki az, akinek a kezébe adhatnám. Tehát felnőttként így abszolút rendben volt. Azt lesz említve, hogy ez az egyszerű stílus, ez nekem néha túl kevés volt. De, de gyerekként azért elég nyomasztó, és, és számtalan harci jelenet van, amelyben mindig egy valami nonhumán figura, aki voltak éppen valamiféle szimbólum, vagy allegória, de azért csúnyán rajta veszt és ezek elég nyomasztóak. Minden esetre, aki szereti Barkert könyveit, azt szerintem próbálkozzon meg vele. Nem tudom, hogy mennyire nehéz szeretni, de bárkinek kölcsönadom. Nekem a lányom szereti kifejezetten az ilyen nyomasztó könyveket. Volt ez a Lemonysnick-et ismeritek, talán film, filmben is volt. A fotonfilmén nagyon nyomasztó. Igen, igen, és azt teljesen tetszett neki, és szereti az őszt is, képzeljétek el. Oh. Meg az esőt, meg a hideget. Nem cipelt már haza, mondjuk sírköveket? <gül> még hanem nem. akkor semmi gond nincsen még, még nem Jó, uh, még több könyvet olvastam kettőt kivégeztem a, a, a Alex Benedict sorozatban ez a kettő a birtokomban is volt azért nagyon gyorsan kinyírtam és Hát nem szabad ezeket ilyen sűrűn olvasni. <gül> ami, ami nagyon tetszett az első kötetben, az a Polarisban minden visszaköszön, csak sokkal harmatosabb formában. Tehát ugyanezek a sablon akciójelenetek, a lezuhanó kis izély jármű, a. Igen, stb. stb. Ugye jönt. szabotázs ád, áldozata lesz az jármű mindig? Igen, igen, és olyan szinten ismétlődtek, hogy, hogy, hogy ez kicsit nevetségesítette, de bőszent továbbolvastam, és az Elveszett Kolónia, ami igazából a sorozatban a Nebula díjas, mert nem a sorozat, hanem elvileg ez a kötet. Kapta, kapott. Az viszont egy kicsit helyre billentette, főleg a, nagyon kellemes volt, kevesebb volt ebben a szabotázsosdi, kevesebb volt benne a visszatérő motívum, ezek a James Bond-os jelenetek, amelyekben nincs James Bond, hanem egy ilyen kevésbé a tűzről pattant két karakter, de, de én, egyelőre nekem a háromból még mindig a születes stratéga tetszik, és még továbbra is azt mondom, hogy ez a, ez a háború Megforgatása, megvizsgálása egy, egy 200 éves történet kapcsán, ez még mindig nagyon jó. De időközben ugye beszereztem a vörös az ördög szemét, és majd meglátjuk ezt is, elolvasom majd. Érdekes közben egy visszhangot is pillanatra beszereztél, de. Igen, én is. Elég, el hogy. El magamat. Kicsit elhalkult. Ez... de most mindenki megvan, úgyhogy tegyünk úgy, mint, ha... Így van. Mintha mint minden működne. Hazudjuk azt, hogy a Skype az jó gyorsabb volt, mint e, a hang. És a harmadik könyv, mert igazából ezt lehet egynek tekinteni, ezeket az akciókönyveket, ez a Varabási Albert László, aminek számomra teljesen rejté, hogy miért van az Albert és a László között a kötőjel, hmm. de ez olyan, mint a francia a Mari polnak. Aha, lehet, mert ugye angolul írta ezt, és úgy folytatja magyarra, ha bár ő azért magyar származásinak vallja magát. A Beállózva című kötete, amelyet nagy nehezen szereztem meg a brúkkolát. Nem már, bocsás, meg, a szerkeztőség voltál két az darab belül. Tényleg? Tényleg. Nem, nem volt gond. Ezért a, így a könyvhöz ragadt az az édes méz is, hogy még rajtam kívül húszan vártak a könyvre, és ez enyém lett. De szívesen visszateszem, hogy mások. De akár... karriert csinálok a rukolán, érzem. Illetve, hogyha bárkinek kell másik tíz példány, akkor... Aha. Nagyon az elején vagyok, így a 100-120 oldalt olvastam el belőle, és annyira ismeretlen ez a terület, hát nyilván az ember az életében tapasztal a hálózat, a háló kialakulásával a saját hálózatait működteti, benne mozog, és ugye az internet ez a klasszikus forma, ezt meg már azért az alatt, a pár év alatt, amely a könyv óta, még inkább megismertük, de ennek a kutatása, a különböző hálózatok, a vizsgálata, egyelőre a véletlen hálózat, az erdős által kialakított fogalmakkal, aztán a csoportképződés, aztán a, a középpontok kialakulása, meg ezeknek a észrevétele, ez, ez egy nagyon-nagyon közérthető és nagyon érdekes formában írja meg a figura, ráadásul ő maga is úgy építi fel a könyvét, hogy felfeltűnnek olyan elemek, amelyeket így láncszemműként alkalmaz, sőt láncszemnek nevezi a fejezeteket is. De például Karinti Frigyes, aki még a múlt század elején egy olyan történetet írt, hogy ki fogásra van a Valójában a világon egymástól, tehát gyakorlatilag ezt a klasszikus szociológiai kísérletet ő ezt így megelőleg aztán ő rendszeresen feltűnik a fejezetekben. a mást akkor ahol a háza állt, ahova járt kocsmába. Tehát, hogy ezek a, ezeket a láncokat a, a szerző nagyon ügyesen építgeti. Valaki korábban hiányolta, hogy a non-fiction könyvek nem nagyon szerepelnek, de most ennek ez még biztos, hogy szóba, szóba fogom hozni a következő adásban, mert addigra kivégzem, és ezért nem is mondok most róla többet, de egyelőre élvezetes, tehát az a fajta, amivel belefeledkezik az ember, és aztán az orrával csukja be a könyvet, amikor már nem bír maradni. Ezt kettő hozzáfűzni való is van. Az egyik, hogy aki nem akarja megvárni a jövő hetet, és gyors porolná szüksége, Barabási Albert László adott előannó a tudás Egyetemén egy nagyon jót. Nagyjából egy órában elmagyarázta, hogy mi ez a hálózatoktadás és mire jó. A másik pedig az meg inkább kérdéső, Gabi, te a James Burke-nek találkoztál-e a Kapcsolatok című vagy tévéműsorával vagy könyvével? Nem, nem, de nagyon ismerős. Akkor az legyen a következő. Inkább a műsor egyébként, a könyv sem rossz, de a filmek azok szerintem jobbak. Aha. Ilyen nagyon 70-es évek ruhákban Uh, Négylondontréfés nagrág, és, és, és kisbárdi barkó kupaszedés és vastag uh, szemek keret. Más kell ez a fickó és elmagyarázza azt, mindig egy ilyen 45-50 perces BBC műsorban, hogy, hogy a ír határvidék felmérése, az hogyan függ össze a Rotterdam kikötőnapi napi hajóforgalmával, és hogyan vezet ez a kettő egyébként a 3D mozizás oh, oh. Nagyon nagy technológiai kapcsolatokat lép meg, úgyhogy teljesen elhiszed, hogy, hogy Rotterdam nélkül tényleg nem lenne 3D mozi. Oké, okay. Na, érdekes. Így én is viszem tovább ezt a non fiction vonat, meg a letehetetlen könyv élményt is. Én Sean How nevű írótól a Marvel Comics The sztori. Story című könyvet vettem, meg villám gyorsan, ahogy kijött az Amazonon. Rettenetesen jól sikerült könyv. Ez ugye a címe eléggé jól elmondja, hogy a Marvel KMX, Marvel képregények és az ezt készítő cégcsoportnak a történetét írja le a 40-es évektől kezdve tényleg egészen napjainkig. Tényleg nagyon-nagyon alapos kutatást végzett az írója ennek a könyvnek azt valami 150 embert interjúztatott, meg mindenhol referenciák, hivatkozások vannak benne, de ettől függetlenül egy nagyon-nagyon jól olvasható a tehát merem állítani, hogy ezek a karakterek, akik készítették ezeket a képregényeket, meg a különböző generációik, meg a, a, a cégnek a problémái, a különböző pszichopata, top menedzserekkel, meg befektetőkkel, meg spekulánsokkal, meg minden, ez van olyan izgalmas, mint egy egy ilyen hősös képregény, és tényleg a, a rettetes jó olvasni fejezetről fejezetre, hogy hogyan találták ki azokat a figurákat, illetve azokat a fő ilyen sztori elemeket, amit még ma is olvasunk, hogyan alakult ki egyáltalán az iparág, meg a konvenciói, meg az önszabályzás, meg a, a, a különböző formátumok, aztán persze az üzleti élet, meg a gonosz marketingesek hogy hogy tettek tönkre mindent. Nagyon érdekes a felismerni ezeket a, a hullámokat, ahogy, ahogy a népszerűség csökkennő kirúgások, akkor van nagy siker, ugye filmekkel kapcsolatban is most ez a friss siker vonulat van a Marvelnél meg a képregények világában, de nagyon érdekes, hogy ilyen hosszan tényleg, tehát egy ilyen jó nem is tudom, 60-70 év történetén át megismerni, ahogy ez az iparág kialakult, de nagyon erre a cégre és ezekre a személyiségekre fókuszálva. Tényleg így alig-alig bírtam letenni a, a könyvet, és ugyanúgy egyik olvastam, mint egy izgalmas detektív történetet, már egy fájó szemmel. Úgyhogy akit kicsit is érdekel ez a világ, esetleg volt egy olyan időszak, amikor követte ezeket a figurákat, vagy akár most is. Most is. Éljje, megjelent az én visszhangom is. Hello! Hello. <gül> És el is ment. Kicsit olyan ijedős ez a visszhang, de majd csak megbarátkozik velünk. Szóval, hogy akit érdekelnek ezek a karakterek, mindenképp olvassa el, de, de aki kicsit úgy kívülről figyeli, annak is szórakoztató történet lehet. Úgyhogy szerencsés hetem volt ebből a szempontból. Rögtön persze be is vásároltam képregényeket. Ó, az nekem jövő hétre lesz, majd illetve két hét múlva lesz majd a végén elmondjuk. Ja, héten beszéltünk is, Ádám, hogy a Comics Originál volt egy ilyen akció, hogy a Transmetropolitán vagy mi az a sorozat, amit te olvasol? Igen, igen, igen, az volt egy dollár per füzet. Igen, és akkor megbeszéltük, hogy vannak olyan dolgok, amit mégiscsak jobb apránként gyűjteni, tehát most hirtelen megvennéd az összes számot egy összegér, és akkor nincs, nincs az a gyűjtő szenvedélyt kielégítő élmény, nem? Igen, meg tudod, mi hiányzik még a, a klasszikus, amikor beszerzed egy együttesnek a teljes diskográfiáját egy nekifutásból, Aha. és meghallgatod azt a három kedvenc számodat, és nincs meg a felfedezés, hogy na, nézzük, mi volt még azon a lemezen, hogy... Igen, meg, meg nem tudsz időt adni ugye, az egyes elemeinek a sorozatnak. Igen. És hát a papírszaga... <gül> Vártam, hogy valaki mondja Annyira nem lehetett kihagyni Na, de inkább elmondom, mit, mit olvastam én Venni most nem vettem semmit Az egyik az Fekete Istennek a Tüskevára volt Amiről én már beszéltem, vagy három ezelőtt à, Akkor ebookban Nem, audiobookban kezdtem el hallgatni Aminek az lett a végén mindig belealudtam valahol És utána vissza kellett tekenni oda, A kis szácsák úsznak át a kis balatonom, vagy hasonló dolgok történnek mm. ez nagyon nem működött a főzés, meg a mosogatás, meg az összes ilyen hosszú tevékenység, tehát kitöltik a podcastok, úgyhogy az audiobook egyezőben megbukott megint. De majd legközelebb akkor jó lesz. Viszont idefelé fel a vonaton, a négy napos után elfogyott a könyvem, amit a múlt hétre olvastam. Egyébként jó volt, úgyhogy további is azt mondom, hogy múlt héten, hogy ezt a Overdressed című könyvet azt meg kell venni, és el kell olvasni, mert nagyon izgalmas. Utána megtaláltam a kintelőmben a Tüske és neki láttam megint, és aztán hajnal a kettő lett, meg ma volt még valami 20 oldal belül, és azt így elolvastam. És hát ez nagyon jó. Horrasztian rossz kötelező olvasmányában egészen biztos vagyok a mai napig, mert hogy a, szerintem azok a poénok, amik benne vannak, azok nem ülnek egy, egy gyereknek legalábbis semmiképpen. Uh -huh. meg, meg ezek a karakterek nem igazán élnek. Hát a nagyhangú nagy paraszt bácsi, aki az István bácsi, aki agronómus a TS-ben, és aki aki elhogyott az asszony, mert ő vidéki dáma. ő nem akart vidéki dáma lenni, hanem ő nagyvárosi szeretett volna lenni, és ő kiadta az útját, mert a kombájnak mennie kell. Uh -huh. Ezek biztos, hogy nem működnek. Nem tudom, hanyadikos hangyadik, uh, olvasmány, de nekem ilyen negyedik Rémlik nagyon hasonló. Igen, uh, ora, ora, ora. Viszont így felnőttként olvasni meg nagyon, nagyon, nagyon vicces igazából. Kezdve rögtön azzal, amikor kiszabadul a kisváros gyerek a természet, elkezdi fogadni minden hülyeségre matulát, és akkor, a, amit korábban is mondtam, van az a válasz, hogy Bá, Batókabácsi, merre repülnek a dalok mit csinálnak? Hát, a fene jobban tudja. És beleidomulnak ebbe, ha nem beszélünk felestegesen, csinálja mindenki a dolgát, így működik a világ, és nem akarjuk lelőni a, a sast, mert az is csak a dolgát csinálja gondolatba. Néhol már egy kicsit didaktikusan, de teljesen ki tud kapcsolni délutára. Úgyhogy tizenakárhány év után revidéálom, a tüskevár az jó. Lassan, az... lassan indíthatunk egy kötelezők leporolva blóvatot. Igen, igen, a fordulatok a koppanyag a <gül> Az kötelező volt? Persze. Ö, illetve, tehát, ami kihívás lenne, az, hogy tovább jutok-e itt valaha az IBS-ban hajókatalóguson, <gül> de ez ember kísérlet, és azt tiltja a törvény. A másik, amit pedig olvastam, az Henry Petroszkinak a To Engineers Human című Leginket beszélje, még csak non-fictionnek sem nevezném, azt próbálja elmondani minden eszközzel és minden, minden embernek, hogy miről szól a mérnöki tudomány, és hogyan működik ez az egész, és hogy figyelni kell a nagy, nagy felsülésekre, vagy az, az a folyamatnak a része. Nagyjából a közepén járok, egyenlőre követhető, ami azért jó, mert egy kicsit féltem attól, hogy az Amazon az egycsillagos review okat nagyon rosszakat írtak róla, nagyon szétmegy mindenféle irányba és nem lehet érteni. És egyenlőre azt, a, azt az ívet vázolta fel a szerző, aki egyébként valamelyik Amerikai Egyetemen ö, építész, mérnök tanár vagy építőmérnök, azt hiszem. Tehát az, akinek nem csak meg kell rajzolni, hanem akinek arról is kell, hogy ne dőljön össze. Azt És nézem, Ádám, hogy ez nem lenne e-bookban. Simán elképzelhető, én papíron kaptam ölszön. Szóval azt vázolta fel, hogy, hogy a mérnökség, vagy az építőmérnökség az, az hogyan van egyrészt félúton ez egy klasszikus kétkultúrázás, és végül nem a humán van a másik oldalán. A művészet és a művészet és a, a, a tudomány között, és hogy hogyan lettek egyre kevésbé elfogadottak például a, a hibák, vagy hogyan kell egyre inkább tervezni vele, és hogyan gondolkodik ebben az ember, akár naiv építőként is, amikor homokvállat, vagy amikor partrakisotródva megépít az első kunyhóját az ismeretlen szigeten. És végigmegy azon, hogy, hogy a piramis az... az nagy volt, és meg is vannak azok a piramisok, ahol változtatni kellett a szögön, mert elkezdett összeomlani. Hm. Ez a, nem tudom kinek a hajlott piramis, ami 53 fokos szögben indul, és aztán így laposodik, mert úgy sikerült összerakni. Vagy hogy a katedrálisoknál hogy lehet követni az, hogy valahol valaki kitalált valami új ötletet, akkor ezt a környékbeli épülő katedrálisokból gyorsan átvették, mert az úgy király lesz. És ez egész valahol az ipari forradalomnál fog megfordulni, ahol egyrészt az embereknek valahogyan reagálni kellett az épített, épített környezetre, mert, mert nagyon ott volt mindenkinek az arcában. És itt ilyen worse verseket hoz, hogy az egyikben Atya, Úristen, a, a vonat, az betör a természetbe. A másik pedig, hogy hát tulajdonképpen az a vonat, ami ott elhad, és ott van a sín ezer éve. Na jó, nem, de legalább három. Az, az mégis csak része a világnak most már. Akkor lehet, hogy ezzel bele lehetne nyugodni. Ez az egyik. A másik pedig, hogy, hogy ezek a... A vonatnak, vagy az iparnak épített dolgok azok már nem dőlhettek olyan gyakran össze, mint egy katedrálisnak egy része építés közben. És egyre kevésbé volt lehetőség kísérletezni, mert az, az, azon a vasíton az napon át kell menni után a valatnak, hogyha nem jön össze, akkor az, az, az hír meg rosszul néz ki. És nagyon nem tudom, hogy hová fog kifutni a könyv viszont tök És mit jelent ez, hogy mindenkinek szól? Nem lehet, hogy azért kapott olyan sok egy csillagos értékelés, mert mégsem mindenki annyira sokat nem kapott, vagy hármak négyet. Ja, értem. Viszont jellemzően, akik odaig eljutnak, hogy könyvet, nagyon felcseszik az adukat rajta, és utána írnak egy, -egy csillagos értékelést, ott vannak valit szempontok. Ö, azt úgy szoktam szeretni. Kettőből is sokan, ö, teljesen ö, vad az eloszlása ezeknek. Mindegyik ö, csillagot szavazta meg legalább tíz ember kb. No, de mindegy, szerintem izgalmas belekezdeni, különös, hogy valakit érdekel az, hogy hogyan látja a saját munkáját mondjuk egy építőmérnök, vagy hogy hogyan áll össze szerinte a világ. Hát én meg is vettem volna, ha lett volna e-ben. Ez egy ez egy 85-ös könyv, egyébként nem, nem túl friss. Be, benyomtam, az Amazon-nál van ez a gomb, hogy szeretném ezt látni e-könyvben szóljanak a kiadónak. Nem tudom, hogy a van-e valami valós funkcionalitás, vagy az csak így, hogy lehigadjon az ember. Aha, vagy írják fel neked a strigulát, a rosszalkodott. Így van. Most ki... hogy a liftben ez a lift ajtó zárógomb sok esetben egyáltalán nincs bekötve, mert ugye saját logika alapján döntél a lift, hogy akkor most zár-e vagy sem időzítés, meg mindenféle szenzor alapján, csak az ember tehát ott áll, már menne, és akkor hogy legyen mit megnyomni. Aha. És lehet tudom képzelni, hogy az Amazonnál is az van, hogy ott áll az a gomb, hogy szóljanak a kiadónak, hogy legyen elkönyv, de megnyomod, és nem történik semmi. De azért de mégis a... úgy érezted, valami. igen, így van. Aha. Az ilyen zebrás jelző lámpáknál szoktam érezni, hogy a gomba az arra való, hogy a, vagy meg meggyújtsa, várjon. A jelzés, és semmi más. Simán igen. Lehet. Igen, vagy azt generálja, mikor már átértem nem jött autó, akkor még egy kis pirosat kapjanak azok a kocsik, akik még odaérnek, amikor te áthaladtál. Üm, viszont esetleg kölcsön neked. A sorozésen? Mondjam be, én. értem, láttam, hogy kocsitattál. <gül> én nem de... tudok, ezért hunyorgattam mindkét szememmel, de átment. Igen, tehát egy, egy előre meg nem fontolt és meg nem tervezett lépéssel szombatása sörözést szervezünk. Azok, akik szombat este előtt hallgatják meg az adást, és vagy a Facebookon látták, azok jöjjenek el. Azt még nem tudom, hogy hová, de ez a holnapi nap ki fog kerülni a Facebookra, aki hallja, adja át. Így van, érdemes követni bennünket a Facebookon, amit kevésszer mondunk, talán ha tízszer per adás, de ott extra tartalmak szoktak lenni, úgyhogy igen, viszont ott meg be kell nézni egyébként, mert amúgy a Facebook nem küldi ki mindenkinek a frissítéseket, mert azt szeretném, hogy fizessünk neki reklámért, amit nem fogom megtenni, mert nincs emiből. Hát szerintem és... a bevételünknek egy bizonyos százalékát erre fordítsuk, nem? Jó. Igen, Igen a részvényesek gyűlésén erről majd szavazzunk ha, Majd elosztogatjuk a száz botütést, mire odaérünk a látyás <laughs> királyhoz. Uh, Esetleg javasoltok helyszínt is, szerintem mi is gondolkodunk rajta, de hogyha valaki jön és tud valami túti helyet, a... akkor ne, ne tartsa magában. Én Vagy jön. ha nem jön, de tud valami túti helyet. És majd talán több, több ilyet csinálunk, és akkor aki lemaradt róla, az már egyszer csak sikerül úgy időzíteni, hogy jó legyen. Igen, most már lassan forrad időszak lesz, azt lehet gyakranban már nem tűnik úgy, mint hogy az ember durván alkoholista lenne. <gül> Ezzel a szép gondolattal akkor búcsúzzunk is. Jól van, sziasztok! Sziasztok! sziasztok.